Ось воно потрібне слово. Каятися. За гріхи треба каятися. Але хто це сказав? Бог? Скосила праве око, щоб глянути на його вуста. Але він уже відвернувся. Он від ліжка повільно віддаляється черевики, чорні, добряче розношені, зі стертими обцасами, підошви вимазані жовто рудим суглинком. Хіба ж Бог може ходити в таких старих, розтоптаних шкарбанах? Стається, він вийшов у двері, бо раптом вгинуло холодною сирістю і квашеною капустою. де ж вона опинилась. І хто ж тоді сказав, не суди того, хто згрішив, бійся того, хто не кається? Добре, що слова запам'ятала. А хто сказав? Хіба це має значення? Ти ж мене давно забула, невеличко. Невеличка, так її називала. Хто? Ну, звісно ж, Натуля. Але коли це було... Із гарячих сотінків кімнати випливла жіноча постать у синьому халатику. Присіла з краєчку ліжка біля її ніг. Натуля, невже це справді ви?» «Моє шанування, панянко хуліганко. і що це ти надумала цього разу? Що вчворила?» «Я не... не хотіла, так вийшло. Але як ви могли подумати, що я вас забула? Я вас ніколи не забувала, ніколи-ніколи». «Не гарячкуй так, вірю, вірю». Якщо кажеш, що не забувала, значить, так воно і є. Ти маленька дивачка, яка ніколи не вміла обманювати. Колись я навіть побоювалась, як же ти, така невиправна правдолюбка, будеш жити у цьому світі, де обманюють всі. Ну, гаразд, майже всі. Але, сподіваюся, такою ти залишилась. Тільки що це за звертання таке? Що це за безцеремонність? Прошу злажати, я вже, пані, в літах, а не якась там натуля, фу, як насерйозно. Хриплуватий голос, трохи непропорційне овальне обличчя, виразні сірі очі, обрамлені тонким мережевом зморщок, іронічний вигін вуст, гладенько зачесане назад сиве волосся з тонкими русявими пасимками, що вперто не хочуть піддаватись загальній сивині. Нато Улянівно, але ж ви. Ото ж, бо ната Улянівна, а не якась там натуля буркотуля якою видомаскою ти невеличко була, такою і зосталась, хоча це ми з тобою схожі. Я також ніколи не піддавалась усталеним правилам і навіть рукам. Так, навіть рукам. Як вони, капосні, не намагалися мене підім'яти, налякати, упокорити, зігнути, а я, наперекір, їм не змінювалася. Хіба вам не сподобалося те ім'я, що я придумала? Воно ж одне єдине на всьому світі». Так більш нікого ніде не називають, і ви Ви також така одна єдина. Ой-ой-ой, думаєш, я не знаю, навіщо ти його придумала? Довго тобі, поспішайці Малій, було вимовляти Ната Улягнівна. От і скоротила, придумала, хм, але хто зна. Може, і справді я одна єдина, на весь світ з таким іменем. Певне, так воно і є. Та ім'ячко непогане. Але як же ви його тільки не повертали в усі боки, халамидники малі? Як хотіли підлеститись, то бігли до Натулі-Мамулі, Натулі-Квітулі, Натулі-Кицюлі, а як я щось не дозволяла, то зразу ж ставала Натулею-Цибулею або Натулею-Буркутулею. Шорсткувата долоня зі сіким запахом туалетного мила лягла на її гаряче чоло. Зразу стало спокійніше, проголодніше. Я ніколи не називала вас Цибулею, славочесті. Ви ж така-така. «Карамельна шоколадна, медово мармеладна і грушево-яблучна. Знаю, знаю. Мовчи. Хіба я тобі не казала, невеличко, що хворе горло терпіти не може балачок?» «Хотіла заперечити. Горло в неї не болить і взагалі. Скоро їй нічого не болітиме, бо на тому світі вже немає болю. Там тільки вічне блаженство. От прозвітує вона про своє життя, покається і тоді. Але спочатку треба пригадати все». Мовчати їй зараз ніяк, но ну, ніяк не можна. Вона ж мусить сказати, мусить. Це ж через неї. Нато улянів, но тоді, господи, прости. То не твій гріх. Натоля ніби прочитала її думки, тяжко зітхнула. А чий же? Хай тебе це не обходить. Головне, що не твій. Я це точно знаю. А Бог знає. Смішна ти невеличко. Давай, ну, краще подивимось, як воно було. Їй бракувало всього одного місяця до шостого дня народження. Тож питання про те, чи віддавати Вероніку Величко до школи-інтернату разом з іншими дитбудинківськими шестирічками, залишалось відкритим. А вона взяла та й сама його закрила. Не тому, що так хотіла, а тому, що раптово захворіла. Знову горло і знову ангіна, але цього разу якась особлива, фолікулярна. На похилу вербу всі кози скачуть, а на нашу Ніку болячки – «Це ж треба! Навіть у серпні підхопила таку складну ангіну!» – сердилась Аделіна Марківна. «Ні взимку, ні влітку спокою за цими малими здихлями немає!» Ніку поклали в окрему палату в санітарній частині, і лікарка Суворо-Пресуворона казала, щоб ніхто з дітей не сміг туди навіть свого цікавого носа пхати, не те, що заходити. «Ще нам тільки епідемії ангіни посеред літа бракувало!» Налетять тоді на будинок із перевірками, як ворони на черешню. Спеціальну комісію створять і будуть мені в мізгах колупатись. Що, як і чому прогледіла. А воно мені треба. Відпустка на носі, вже бутівка до моря на столі лежить.